Zalmentetan, e, bon bat du, iziareko harrakashta. Ouais. Denak, e, behar da denak eunain dako, e, behaz, lekukoak e, direla. Cafia zalbu. Cafia zalbu. E, produktu guztiak heldu dira berroi bat etxaldetaik. E, eh? Eta ere, mengo kooperatifa batzu zu, dozenat kooperatifa lanen argazten ditugu. Hek, e, kooperatifa ditu bat, e, berroi eta mar bat laborari, behaz, ikusten e, e, duzu bezala, nitz, nitz jende e, argazten ditugula lanean. Eta aldetik ere gauza bera da, ez digar koopiatifa, iruleiko koopiatifa, argneu indako, bera, garrardua eta akerbiltz ditugu. Bez, onak direnak ere? Eta onak direnak eta denak. Denek erraiteko presio hon uste dut hemen uh, elikatzea altzira uh, amar, bon, uh, uste bat ala da, <laughs> amar bat, uh, amar dotzena eurotan truk, uh, edo eskoin truk egiten dugu uh, baskari onbat